radio dakwah sunnah margas taunda' dakwah dan ini yang salah punyanya website www.taunda'.com innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal ladhina amanat takum allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah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 Jemaah kaum muslimin sidang jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur dan membantah Orang-orang kafir di dalam kitabnya yang mulia Di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilainala turjaun Apakah kalian mengira bahwasannya kalian kami ciptakan sekedar untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk menerima pembalasan Maka jamaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membantah dua persangkaan yang keliru dari orang-orang kafir. Yang pertama mereka menyangka Bahawa kehidupan ini sekedar untuk main-main belaka. Dan kemudian yang kedua mereka juga menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan terhadap semua amalan yang pernah mereka kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kehidupan orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengira adalah kehidupan yang main-main Dan yang dimaksud dengan kehidupan yang main-main itu Sebagaimana yang dijelaskan ulama' mufassirin Adalah kehidupan seperti binatang ternak Kehidupan seperti hewan-hewan Yang diciptakan ke dunia ini Cuma sekedar untuk main-main Kemudian mati dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada tugas mereka di muka bumi ini yang Allah bebankan sebagaimana kepada manusia dan kemudian mati tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala mengingatkan kita: وَلَدِينَ كَفَارُوْيَةَ مَتَاعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَنَرُمَ سُوَالَهُمْ Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di muka bumi ini. Kemudian mereka makan sebagaimana makannya binatang-binatang ternak. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ayah sabul insanu ayut Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Diciptakan secara sia-sia, diciptakan sia-sia maksudnya kata para ulama aylayuk marwala yunha tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya jemaah sekalian itulah persangkaan orang kafir, persangkaan yang keliru yang harus kita hindari. Bahwasanya menurut mereka kehidupan dunia ini Cuma sekedar untuk bersenang-senang Dinikmati kemudian mereka pergi meninggalkan dunia ini Tanpa dimintai pertanggungjawaban Maka ketahuilah jemaah sekalian Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena satu tujuan Dan kelak Allah tabarakah wa ta'ala Akan meminta pertanggungjawaban Atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini Sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita Di dalam ayat-ayatnya yang Maha mulia Wa ma khalaqtul jinna Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha memberikan riski Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Maka jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini Dan mengapa kita dianugerahkan riski Dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan Semata-mata untuk beribadah kepadanya Semata-mata untuk menyembahnya Menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya jadi inilah jemaah sekalian Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Bukan untuk sekedar main-main Bukan untuk sekedar menikmati hidup Kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini dan selesai urusan Tidak jemaah sekalian Kita diciptakan semata-mata untuk menghamba kepada Allah Untuk beribadah kepadanya Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban Atas semua amalan yang kita kerjakan Tetapi jemaah sekalian perlu kita pahami dengan baik Bahwasannya ibadah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar menyembah Allah Namun mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu memurnikan ibadah itu Hanya kepada Allah yang satu saja Tidak dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala Disertai dengan pengingkaran Terhadap semua yang mereka anggap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan huma كل ما ورد في القران من العباده فمعناها التوحيد. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekadar menyembah Allah, melainkan memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian Orang yang menyekutkan Allah yaitu orang yang mempersembahkan Sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah melakukan dosa yang terbesar Dosa yang paling membuat Allah murka Sebab dia telah menghilangkan Penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita Inna allaha la yaghfiru ayyushraqa bihi Wa yaghfiru maduna thalika lima yasha' Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimiina Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zolim tersebut. Maka jemaah sekalian Barang siapa yang menyekutukan Allah Berarti dia bukan orang yang beribadah kepada Allah Kalaupun dia beribadah kepada Allah Dia melakukan salat Dia melakukan puasa Dia berzakat Dia berhaji Tetapi bersamaan dengan itu Dia juga menyekutukan Allah Dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Maka seluruh amal ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya itu jemaah sekalian orang yang menyekutukan Allah maka semua ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Walaupun dia ialah kita, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa yang teruk, layak betul untuk berbuat apa-apa dan sungguh telah diwahyukan kepada kepadaMu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelumMu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanMu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang hamba ada Antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Artinya walaupun dia beribadah kepada Allah Namun dia juga menyembah kepada selain Allah Maka semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus Sebagaimana orang yang telah berwuduk Kemudian dia buang angin Maka walaupun dia solat sebanyak seribu rakaat Solatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena wuduknya sudah batal Dia harus berwuduk kembali Demikian pula orang yang menyekutukan Allah Islamnya menjadi batal Imannya menjadi batal Ibadahnya seluruhnya menjadi batal Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena jemaah sekalian Hendaklah kita senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja Oleh karena itu kita perlu mempelajari apa saja macam-macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan karena mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan sehingga mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan 'aduahul ibadah'. Doa itu adalah ibadah sehingga apabila seseorang berdoa kepada selain Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula ibadah yang sangat agung yaitu menyembelih Sebagai pengorbanan dan pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Allah perintahkan dalam banyak ayat Di antaranya dalam nya Fasallili rabbika wanhar Maka solatlah Dan menyembelihlah hanya untuk Rabmu Maka menyembelih itu adalah ibadah Sebagaimana solat Sehingga apabila seseorang menyembelih untuk pengagungan dan pengorbanan serta penyembahan kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dan masih banyak lagi jemaah sekalian ibadah-ibadah zahir -ibadah sebagaimana pula ibadah-ibadah batin yaitu ibadah-ibadah hati tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Contohnya ibadah hati yang sangat agung jemaah sekalian adalah tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah Kalian bertawakal, Kalian bergantung Kalian pasrahkan urusan-urusan kalian Apabila kalian benar-benar orang yang beriman Maka Allah katakan dalam ayat ini Orang yang beriman adalah Yang senantiasa bertawakal kepada Allah Menunjukkan kepada kita tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung Sehingga Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita Man'allakata mi'matan fakad asyrak Barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertawakal kepada jimat tersebut. Demikian pula orang-orang yang Bertawakal kepada hari-hari tertentu Atau angka-angka tertentu Yang mereka anggap dapat mendatangkan keberuntungan Sebaliknya mereka takut Mereka khawatir dengan hari-hari tertentu Atau angka-angka tertentu Yang menurut mereka dapat mendatangkan kesialan Maka Rasulullah SAW telah menegaskan Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial Untuk melakukan hajat-hajatnya Maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya jemaah sekalian Hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Karena tawakal adalah ibadah yang sangat agung Jangan kita bertawakal kepada selainnya Dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah Baik ibadah zahir maupun ibadah hati Yang harus semuanya kita pelajari Dan kita persembahkan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja Tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya Kemudian jemaah sekalian juga perkara penting yang harus kita pahami dengan baik bahwasannya ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah bukanlah ibadah semau kita apa yang kita anggap baik kemudian kita lakukan apa yang kita anggap jelek tidak kita lakukan bukan seperti itu ibadah yang Allah inginkan kalau begitu apa yang Allah iba... ibadah seperti apa yang Allah inginkan jemaah sekalian maka ketahuilah juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah merealisasikan ibadah sebagaimana yang Allah inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala bermfirman: "Kabarokalladhibiyyadhilmulku wahala kulli sheyin qadir al-ladhiyhalakalmauta walhayatallayblukum ayyukum ahsanu wa amala". Maha berkat Allah. Di tangannya lah kekuasaan. Dia maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka perhatikanlah jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah juga mengabarkan kepada kita, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana itu juga tujuan kita dimatikan. Alladzi khalaqal <tuh> mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian. Apa ujian bagi kita jamaah sekalian? Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Perhatikanlah dengan baik ayat yang mulia ini Allah mengatakan yang paling baik amalannya Inilah ibadah yang Allah inginkan Bukan sekedar yang paling banyak Bukan sekedar yang paling banyak dari segi kuantitasnya Tetapi yang paling baik yaitu dari segi kualitasnya yang perlu kita perhatikan Inilah jamaah sekalian juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Beribadah kepada Allah dengan ibadah ab yang paling terbaik kalau begitu apa yang dimaksud dengan ibadah yang terbaik itu jama' sekalian? Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan. Ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Kemudian beliau memberikan penjelasan yang sangat menawan. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Innal amala, Iza kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal. Sesungguhnya satu amalan. Apabila dia sudah ikhlas, Namun belum benar, Maka Allah tidak akan menerimanya. Jadi percuma jemaah sekalian, kita beribadah. Walaupun sudah ikhlas, tapi belum benar. Maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Wa idha kana sawaban walam yakun khalisan lam yukbal. Demikian pula sebaliknya Apabila amalan itu sudah benar Namun tidak ikhlas Juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hatta yakuna khalisan sawaban Sampai ibadah kita Menjadi ikhlas dan benar Kemudian beliau menjelaskan Wal khalis ay yakuna lillah Adapun yang dimaksud dengan amalan ikhlas itu adalah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, untuk meraih ridha Allah agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Itulah jemaah sekalian amalan yang Allah akan terima. Adapun amalan orang-orang yang ingin dipertontonkan kepada manusia supaya dia mendapatkan pujian dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah, justru dia malah mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu termasuk dosa kesyirikan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam, "Akhwafumaa akhwafu alaihi kusirkul asgar fasuila anhu fakalar riyah". Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka beliau bersabda, itulah riyah, yaitu orang yang beramal. Di satu sisi niatnya ikhlas karena Allah, tetapi di sisi yang lain ternyata dia juga ingin agar manusia memperhatikannya, sehingga dia mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah mereka. Maka jemaah sekalian, orang yang beramal seperti ini bukannya amalannya diterima dan bukan pula mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu termasuk kategori syirik. Kemudian kata beliau rahimahullah, waswab ayyakuna ala sunnah. Adapun amalan yang benar itu adalah. Amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallam, maka beliau telah mengabarkan kepada kita amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana dalam sabda beliau, menamila amalan leisa alaihi amruna fahu radun. Barangsiapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami Maka amalan tersebut tertolak Sebagaimana juga sabda beliau SAW Barang siapa yang mengada-adakan Yang menciptakan cara-cara baru dalam beragama Yang tidak berasal darinya Yaitu tidak berasal dari petunjuk Rasulullah SAW Maka amalan tersebut tertolak Jadi percuma jemaah sekalian Oleh karenanya Hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ibadah ini. yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Inilah juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Bukan sekedar beribadah, tetapi ibadah yang memenuhi syarat sebagaimana yang Allah telah tetapkan atas kita. Barakallahu liwalakum fil Al-Quran al-Azim Wa nafa'ni wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim Akulu qawlihada Wa astaghfirullaha liwalakum Wa lisairil muslimina min kulli dham Fa innahu huwal gufuru rahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu jamaah kaum muslimin wallahu jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan wallahu wallahu wallahu wallahu wallahu Jamaah sekalian Mengapa kita harus terus beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita Tiada henti-hentinya Sejak kita diciptakan Di muka bumi ini Terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kenikmatan dan rezeki kepada kita Maka kewajiban kita Untuk mensyukuri Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Dan juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia telah berbuat baik kepada kita Dan dialah yang paling baik kepada kita Apabila kita cinta kepada orang tua kita yang telah berbuat baik kepada kita Mestinya kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kebaikan Allah kepada kita lebih dari siapapun Nikmat yang Allah berikan kepada kita Lebih banyak dari siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita Bahkan kebaikan orang tua kepada kita Bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Oleh kerana jamaah sekalian Di antara landasan ibadah yang sangat agung Adalah Karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula jamaah sekalian Mengapa kita terus beribadah kepada Allah Yaitu agar kita mendapatkan rahmat Allah Kemudian dimasukkan ke dalam surga Dan dijauhkan dari murka Allah Serta diselamatkan dari api neraka Oleh karena jemaah sekalian Ini juga yang harus menjadi landasan ibadah kita Demi mengharapkan rahmat Allah Dan takut kepada azabnya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji dalam Al-Quran Para Nabi dan Rasul alaihimusallatu wasallam mereka beribadah kepada Allah dengan tiga landasan ini, yaitu karena cinta kepada Allah dan karena mengharapkan rahmatnya dan karena takut kepada azabnya, sebagaimana firman Allah: Ulaiqal-ladina yaduun, yabtaguna ila Rabbihimul wasiila taayyihum akrab, wa rahmatahu wa yakhafuna adabah. Orang-orang yang mereka sembah itu. Maksudnya yang disembah oleh kaum musyrikin. Maka ayat ini Allah mencela kaum musyrikin yang menyembah manusia. Siapa manusia yang dimaksud yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para wali Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan ibunya, demikian pula Uzair dan juga disebutkan dalam penafsiran yang lain, mereka itu adalah jin-jin yang saleh yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka justru malah terus menyembah mereka, sementara mereka sendiri telah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mereka makhluk, mereka juga menyembah Allah sama seperti kita. Tidak patut untuk disembah. Maka perhatikanlah jamaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita bagaimana penyembahan mereka. Allah puji mereka. Ya betaguna ilah Robbihi mulwasila taayyuhum akrab. Mereka berusaha untuk mendekat kepada rob mereka dengan melakukan amal saleh dan mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dekat kepada mereka jamaah sekalian ulama menjelaskan ini menunjukkan cinta mereka yang sangat besar kepada Allah karena mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah memuji mereka wa yirjuna rahmatahu dan mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka takut azabnya Inilah tiga pilar dalam beribadah kepada Allah Yang tidak boleh terpisahkan dari setiap ibadah kita Senantiasa cinta kepada Allah Senantiasa mengharapkan rahmatnya Dan takut kepada azabnya Jamah sekalian Dengan sebab itulah insyaallah kita akan masuk surga Perlu kita pahami dengan baik tidak seorang pun dari kita masuk surga, masuk surga karena kehebatan amalannya, karena banyaknya amalannya. Tidak sedikit pun jemaah sekalian. Bahkan tidak pula Nabi Muhammad SAW akan masuk surga karena amalan beliau, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri. لا يدخلوا أهداكم أماله الجنة. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah?" Kata beliau, "Wala ana illa ay yataghammadani Rabbi minhu wa Tidak pula aku, amalanku tidak akan memasukkan aku ke dalam surga melainkan dengan curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian di antara tujuan besar mengapa kita beribadah kepada Allah agar kita meraih rahmat Allah dan ampunannya sebab kita adalah manusia yang terlalu banyak dosa sebab kita membutuhkan rahmat Allah kalau bukan rahmat Allah Taala kita tidak akan bisa beribadah kepadanya kalau bukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga oleh karenanya jemaah sekalian pertanyaannya Bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, "Fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan shaliha wa la yushrik Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rabb Dijelaskan para ulama mufassirin, maksudnya perjumpaan di sini adalah Berjumpa dengan Allah di akhirat kelak Dalam keadaan dirahmati Dan dicintai oleh Allah Sebab ada pula orang-orang yang berjumpa dengannya Dalam keadaan dimurkai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah telah mengabarkan kepada kita Bagaimana caranya untuk berjumpa dengannya di akhirat kelak Dalam keadaan kita mendapatkan rahmatnya yang sangat luas Yaitu dengan memenuhi dua syarat Yang pertama kata Allah falyamal amalan salihah barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah hendaklah dia melakukan amal saleh Imam Ibn Katsir Rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia mengira itu adalah amalan saleh namun ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti itu bukan amal soleh. melainkan amal yang jelek kemudian syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada janganlah dia mempersekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepada robnya kata Iman bin rahimahullahu taala maksudnya adalah hendaklah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala oleh karenanya beliau memberikan kesimpulan hadhani rukna al amal al mutaqabbal Lahud ayakunah khalisan lillah sawaban ala syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua rukun amalan yang diterima. Dua-duanya harus dipenuhi. Apabila satu tidak terpenuhi, percuma amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu amalan tersebut harus ikhlas dilakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan ridonya, karena cinta kepadanya, mengharapkan rahmatnya, karena takut kepada azabnya. Kemudian harus benar berdasarkan syariat nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi alamin.